Чудовий день, правда? Шкода, що ми в бункері, пташок тут немає О, ви помітили Стіни насуваються Мабуть, Хан знову щось накрутив у щітку, але це дрібниці Подивіться, як гарно осідає пил Пауза. Я міг би розповісти про падіння чайна тауна Але ви так кумедно панікуєте, дихати стає воно щоб ви стали вермішелю для славяна Слухайте, біля вашого товариша Є секретні та замасковані під стіну Нехай він негайно протикає правою кнопкою Миші всі блоки навколо себе Кожен куточок тисніть швидше, поки стіни не обійняли вас Занадто міцного успіху